Szia Sziasztok, kedves állgatóknak! Szerusztok, kedves Biztos meglepődtetek, hogy nem ketten vagyunk, hanem hárman. Ezt már nézve, azért beígértük nektek. Ez a túl sok a világban a technológiáról beszélő férfi című adásunk, vagy nem, nem címe. Igen, Ez a címét azt még nem árujjuk el. Koncepciójú adásunk. Hanem a koncepciója. Ami egy sorozat lesz majd egyszer csak, és akkor be is mutatjuk nektek a, ebben az adásban a vendégünket, Oswald Esztert. Szia! Hello, sziasztok, üdvözlök mindenkit, minden kedves hallgatót. És nézőt és olvasót? És nézőt és olvasót Jaj, is. Jaj, de igen. jó. <gül> Miért hívtuk meg Esztert ebbe a stúdióba? Már a stúdiót is lebuktattad. Igen. <gül> Akkor szólítam a kedves hallgatókat, a kedves híveknek, most csak egy kicsit. Nem. Sőt, igen. lehet, hogy én hívottam meg magamat. <gül> <gül> Miért hívottam meg magát Eszter ebbe a stúdióba? Azért, mert Eszternek van egy tök menő startupja. Startup még? Meddig jó hát, startupnak? Cégnek tűnik már? Igen, ez, szerintem ez nincsen ilyen exakt definícióra. Tehát már valóban egy jó ideje működünk, de de szóval a startupot a növekedési formá, vagy stádiumba levő cégeket szokták nevezni, éppen növekednek, vagy növekedés előtt állnak, és lehetséges belőlük egy óriási növekedést előidézni. És akkor startup-er vagy, vagy vállalkozó? Mindkettő. Tehát még a nagy növekedés ott van a a kanyarban? Igen, igen, igen. De ez a kanyart, tehát elkezdted bevenni ezt a kanyart már? Ez a termékünk, meg a cégünk egy olyan, szerintem egy olyan pályán van, amiben megvan ez a lehetőség is. A Nagyon jó. Na jó, de ebben mindjárt belemegyünk, csak azért én azt még tényleg le akarom tisztázni, hogy miért is beszélgetünk most így, és hogy mi történt a Meti óra átalakult -e egy egészen másik podcasttál, nem ez a helyzet, hanem azon gondolkodunk már egy ideje kelt el, hogy, hogy szeretnénk olyan, beszélgetéseket, amikor nem mi ketten egymással beszélgetünk, hanem van egy harmadik beszélgető társunk, aki by the way nő, és azért akarnánk azt, hogy nőkkel beszélgessünk, mert azt érezzük, hogy a mi témánkról jellemzően férfiak szoktak beszélgetni férfiaknak, és valahogy a női szempont, vagy a, szokták a női energiát mondani, de azt talán nem hoznám most ide, szóval, hogy a női szempont nem vagy nem úgy jelenik meg ebben a világban, mint kellene. Erről teszem, a múltkor megdicsértek minket, mert elállomzott az, hogy a nőknek kicsi a zsebe. És abban nem lehet az ilyen az elefánt fülméretű telefonokat belehajtogatni normális módon. Ab, mert nem akkor se értettem, hogy a nőknek nem ugyanakkor a zsebe, mint a férfiaknak? Nem, nekem mondjuk nincs zsebem. Van, akinek nincs zsebe. Az mondjuk igaz, hogy mondjuk egy szoknyában nem lehet elrejteni a telefont. Igen, jó, jó, na ez egy szempont. Például... Tehát, ezek annyira primitív szempontok, amire mi nem nagyon gondolunk, vagy rendkívül ritkán, és akkor ennél biztos, hogy vannak egyébként érdekesebbek is. Hát muszáj visszaidézzem azt a nagyon-nagyon régi történetet, ami még az Origó techbázis idejében esett meg velünk, ahol történetesen együtt dolgoztunk el, és írtunk egy cikket arról, hogy mik azok a legnagyobb akadályok a technológiában a nők számára, amire a férfiak nem is gondolnának. És képzeljétek, az volt a leg meglepőbb, vagy a leghatározottabb megfejtés, hogy a buszokon a leszállási jelző gomb akkoriban még egy ilyen sülyeztett gomb volt, amit hosszú körömmel majdhogy nem lehetetlen volt megnyomni. Mm. És erre igen sok hölgy panaszkodott akkoriban, hogy hát sajnos nem nagyon Tehát, hogy van, volt olyan konkrétan, aki azt mondta, hogy megszokott kérni valakit, hogy jelezzen, mert ő nem tud. Na, ezeket szeretnénk, ezeket a helyzeteket szeretnénk megtalálni, meg egyébként azt is, hogy, hogy amikor valaki technológiát Csinál, vagy értelmez, vagy magyaráz, vagy mesél róla, akkor, akkor ne csak arra gondol ne csak az olyan pasikra gondolja, mint én aki, ha meglát egy új telefont, akkor egy kicsit felmegy a vérnyomása, és olyan általános boldogság liba bőrönti el, hanem azokra is, akik nem feltétlenül így állnak hozzá. Most Valahogy szembejött jött velem a napokban egy, egy lány, aki azt magyarázta nagyon egyébként nagyon érthetően és nagyon plastikusan, hogy őt egyszer nem hozza lázba ez az egész technológia, tehát hogy ő ezt unja őt, ez nem érdekli. Értsük meg mi többiek, hogy ez őt nem érdekli. És hogy bármi más érdekli. Na, valami ilyesmivel szeretnénk itt egy kicsit előbre jutni, de egyébként pedig azért arra gondoltunk, hogy az első vendégünk olyas valaki legyen, aki amúgy csak a technológia kellős közepén ül, mert azt már tudjuk rólad, hogy ez startupod van, de ez nem egy biotech startup. Vagy az? Egyébként egy kicsit az is. Egy picit az is, meg picit life science, life science kicsit hardware, kicsit szoftver. Na és hogy Kicsit egészségügy, úgyhogy mi valahol a közepén vagyunk ennek. Elmond Itt az ideje szerintem, Akkor hogy elmondjuk, hogy mi is ez. Uh -huh. A nevünk az nocs, és az emberi mozgás lekövet lekövetésével és digitalizálásával foglalkozunk. És van egy termékünk, ezek a nocsok, amiket magadon tudsz viselni, és ahogy mozogsz, így ezek mérik, hogy hogyan milyen mozgásformákat végzel, és ezt az adatot pedig át továbbítjuk a telefonra. És a telefonon pedig fut egy alkalmazás, ami lehetővé teszi, hogy, hogy analitikát, mozgásanalitikát ö, írjunk rá. És köztök jó arra, hogy lássuk, hogy milyenek a, nem tudom, a térdüzletednek a szöge, a de és akkor ezek alapján lehet olyan alkalmazásokat, ami segít egy, egy, golf, egy golf mozgásnak a tökéletesítésében, vagy éppen rehabilitáció előtt vagy utána, és szeretnél jobban mozogni, vagy, vagy korrigálni, vagy éppenséggel nem megy. Uh -huh. Ezek a kis notcsok, ezek ugye ilyen, ilyen kis műanyag szok, ami egy, egy ilyen övre, nem övre, mivel lehet a testemre pántokkal. tenni? pánt, ez, az, ezt a ez elsődlegesen is, pántokkal, de, de akár egyébként zsebekkel is szoktuk így a ruhában rögzíteni. Ruhazseb, tényleg. Sőt, ez... ilyen tapaszokkal is. Aha. Ilyen kinezó tépekkel. Nagyon jó. Szóval, hogy ezek tehát nem ilyen nagyon komoly, tehát nem úgy kell elképzelni azt, aki csokat visel, mint a, akivel elgét csinálnak éppen, és millió drótál ki a fejéből. Nem, nem, ezek nagyon picik, ezek ilyen 25 dollár kütyük. Aha. 8 gram. Aha. Egy és g. E, az azt jelenti, hogy van benne, gondolom, bluetooth, meg van benne valami mozgás mozgásérzékelő? Uh -huh. Igen, te szenzorok vannak, gyroszkóp, érzékelő, meg, meg iránytű, meg egy aksi. Aha. És ez mind abban a kis erre, hogy úgy rácsodálkozok mindig. A, arra én is, igen. Amikor leadtam a nyáktervezésre a nyákot pont Kínában, akkor megkérdezték, hogy hány első nagyítsák ki nekem a nyákot, mert annyira kicsi volt. És aztán nyilván nem kellett felnagyíteni, hanem nekem kellett utána kézzel be, beültessem az alkatrészeket, de az... az te, egy... te ültetted be kézzel az alkatrészeket a, a prototípus gondol. Nagyon sok prototípust ültettem be kézzel. Tényleg? Aha, több, kevesebb sikerrel. És ez nem tudom, ezt hogy képzeljem el, mint hogyha az ember kötögetne, vagy tehát ugyanaz az, az ilyen monoton, ugyanazt a mozdulatot, sokat csinálom? Tehát úgy, hogy mintha megtervezed a nyákot, leadod, és azt neked, ö, a nyák az a nyomtatott elektronikai. Nem tudom, hogy ez világ. Nyomtatott áramkör. Én Nyom, én nyomtatott áramkör, igen. <há> és aztán te megkapod ezt a sima felületet, és meg annak rajta a különböző ilyen érintkező pontok, ahol bekerültesed az ellenállásokat, a, az meg ilyeneket. És aztán én a monitort szoktam nézni, hogy melyik alkatrész hova kerül, de valamelyik alkatrész az tényleg egy max És akkor szép, lassan egy órán keresztül az ember fogja és így bepapa, bepakolgatja. Valahogy azért az olyan zen dolog lehet egy kicsit. Igen, ha nagyon meg az ember keze, akkor ajánlom egy vodkát így, és akkor kevésbé remeg. Igen, mert már hallottam, forrasztó vízről még nem, de akkor az szerint léteznek. Öttusázók ezt gyakorlatban használták a vizet meg a. Tehát az öttúsavállagotról lehet tudni. Volt olyan híres öttúsázónk, aki minden verseny előtt, mivel a lövészetnél kellett, hogy ne remegjenek ezzel, ezért ívott egy vodkát. Pontosan. No. Ezt Észtországban tanultam, ezt a frappáns <gül> <gül> megoldást. Valami inkubátor program no. keretében voltál ott? Nem, ott végeztem az egyetemet. Én a bm t tanultam, és az egyetem utolsó végén kimentem Észtországba egy, egy évre. Aha. És robothalat terveztem kint. Robothalat? Igen. Mesélje a robothalról. Egy biorobotika laborba vettek fel, és ott az volt a feladata a labornak, hogy mimikálják a halnak a mozgását. És akkor különböző modellek voltak, amelyeknek csak a felműködött, csak a farka, de én szerettem volna egy olyan, így a feje is, meg a farka is megvan. És akkor elkezdtem tanulmányozni, hogy ők mit csinálnak, és aztán én is magam készítettem egy, egy, egy, egy szilikon farkú alatt, ami amit aztán bele is raktunk a vízbe, meg belaraktam a meg elektronikát, és ott nagyon jól mozgott. De jó. És hogy jut az ember oda, a, a, a hardware részét azt érteni vélem, aztán majd kiderül, hogy az se. De hogy azt a részét hogyan csinálja meg az ember, hogy vagy milyen adatok alapján, és hogy ősszel szembe egy akváriummal, hogy mit csinál egy hal így üres óráiban. Uh -huh. Nagyon sok halakról szóló könyveket olvastam, és ami nekem nagyon tetszett, hogy van egy, olyan, van, egy, van egy olyan módszer, hogy ugye az áramlásokat kell nézni, hogy a halnak a sebessége, meg a hal milyen örvényeket hagy maga mögött, attól függően tök jól tud haladni a vízbe. És volt egy ilyen tank, egy hat, a fistenk a neve, mm -hmm. és beleraktak okay. rengeteg ilyen bogyókat, ilyen apró műanyag bogyókat, és akkor nagyon látványosan leheted szimulálni, hogyha beleraksz egy testet, és elindul valamilyen mozgással, akkor mi, milyenek azok a kialakú örvények. És akkor azt tudjuk, hogy egy igazi halnak tényleg olyanak az örvényei, hogy így visszafordulnak önmagába, és akkor ezáltal segíti a mozgást haladásában, ugye, és nem olyan örvényt akarsz, ami esetleg ilyen kaotikusan fékeztégen. Úgyhogy ez egy ilyen experimentálisan tök jó volt látni, hogy néztem a halat, hogy hogyan mozog, és akkor hogyan kell ingolni rajta. Wow. Ha már a hogyan jut el az ember kérdése jött, akkor azt én megkérdezem, hogy és az ember hogyan jut el a, nem tudom, az óvodában játszó kislánytól a bme ig mm, Jó kérdés, jó kérdés. Én szerintem későn nőttem fel, vagy késnérő típus voltam. Annyi, hogy matek gimnáziumba jártam. Úgyhogy volt egy ilyen alapvető rá meg az apukám a mérnök. És aztán, amikor ott voltam, hogy pályát kéne választani, akkor én nagyon sokat gondolkoztam, hogy mi legyek. És akkor a listám első helyére végül is a terméktervezői szakot választottam a műegyetemem. És beiratkoztam, és több havárom is ment egyébként a mehatronika szakra, meg a villamosmérnöki szakra. És már az első évben így kértem a segítségüket, hogy, hogy én ledeket szeretnék világítani, meg én ezt szeretném csinálni. És aztán első év végén akkor eldöntöttem, hogy én is elkezdem a mehatronika szakot. Úgyhogy pár még mégbittem. Ez mind a kettő gépészen belül van. Ma dél beszélgettem egy közeli ismerősömmel, áruljuk el ez a feleségem volt, arról, hogy hogy ide jövök ma, és hogy erről fogunk beszélgetni, és hogy, hogy ő mit gondol arról, hogy a, hogy a gyerekeknek lehet így, hogy mondjam, irányítani az érdeklődését, vagy szóval, hogy, hogy kell pozitív diszkrimináció abba az irányba, hogy, hogy több lány válasza a műszaki tudományokat, adott esetben akár a programozást vagy robotikát. És ő azt mondta, hogy hát szerinte azok szoktak ilyet gondolni, akinek nincsen saját gyereke, és nem látta azt élőben, hogy a gyerek az magától jön egy attitűddel. Nem úgy van, hogy az, az óvodában attól függ, hogy barbitadunk adunk a kezébe, vagy tankot, hogy milyen irányú lesz az érdeklődése, hanem valahogy ez akár minden ellenkező erőlködés ellenére is Mm -hmm. e, így van. Nekem nem volt barbim. Meg rövid hajam volt. Aha. De hogy kifejezetten fiús játékokkal játszottam, szerintem a bátyám miatt. Tehát, hogy akkor, de hogy ez neked, de, tehát azt mondod, hogy ez egy hozott attitűd, vagy hogy a bátyád Szerint... követted? Mm -hmm. Szerintem ez egy hozott attitűd volt. Tehát, én a szüleim sose öltöztettek rózsaszínba, sztoknyákba, hanem pont úgy néztem ki, mint a bátyám. Aha. Csak... <laughs> de várjád, fiúsítottak a szüleid, vagy egyszerűen csak hagyták, hogy te válasz. Uh... Szerintem nem, nem, fiútos, nem fiúsította, mert nem is lányosította. Aha. Tehát, hogy ez nem volt annyira kérdéses így a családban, hogy mondja, egy ilyen szerep, szerepet felvegyek, hogy én a. meg a kislány. É, és egyébként ez az viba se vajon? Most lehet, hogy nem emlékszel rá. Én nem emlékszek nem rá. Lenni. Igen, de szerintem ott is viszonylag visszahúzódó, visszahúzódó voltam. Ír az iskolában, mert hogy a mi egyszer beszéltünk erről egy bődültesen hosszú cikknek kapcsán, és úgy emlékszem, hogy neked, te azt mondtad nekem akkor, hogy, hogy neked senki nem mond az iskolában, hogy lányként nem a matekkal foglalkoznod. Ami egyrészt így van, ami egyrészt így van jól, hogy nem mondják a gyerekeknek ezt, Igen. másrészt meg nem mindenki számol be erről. Igen, nem emlékszek pontosan, mi volt az iskolában, te de, de az, hogy matekkal foglalkozni, az bekerültem ebbe az osztályba, hatam voltunk lányok, plus másik fiú, úgyhogy uh -huh. tehát az is egy ilyen, nem tudom, tehát a, a megszokja az embert, hogy, hogy lehet bármit választani, és, és ott meg hogy nem, nem szóltak nekünk emiatt. Ott, uh -huh. igen. Uh -huh. Értem, és akkor ezek után mentél a, az egyetemre, és az egyetemen már ledeket akartál világítani. Tehát <gül> ott az eléggé, akkor ezek szerint a, a környezetednek kiderült, de gondolom, akkor neked is kiderült, hogy téged végtelenül Érdekel a technológia? De egyébként milyen, milyen a technológia, vagy a creation? Vagy a, igen, a creation. Tehát az, a valamit létrehozni. Igen. Uh -huh. És nem csak egy tárgyat, mint ami a formatervező szakon volt, hogy akkor egy csaptelepet gyártsunk, vagy valamit, hanem mindenképpen akartam vele akár egy interakciót belerakni. Uh -huh. De figyelj csak, teremtés, vagy creation, vagy kre kreálás? Hogy mondjuk ezt magyarul? Teremtés. Teremtés? teremtés. Ami a, is, az nem pa, foglalt. Pa, pa, passzol a helyhez. <gül> Kert nagyon ki akarja mondatni velünk, hogy Semmi hol vagyunk. Semmi között nem fogom. <gül> Rendben, akkor kedves hallgatók, ezt sose tudjátok meg, hogy hol vagyunk most. De hogy, na, szóval, hogy, a, hogy mit tudom én, egy ruhát megtervezni és elkészíteni, az is egyfajta teremtés, és hogy benned általánosan az volt az érdekes hogy számodra, hogy, hogy valamit létrehoz, hogy tárgyakat hoz létre, vagy kifejezetten az interakció, a, a műszaki része? Szerintem az interakció, a műszaki része, meg aztán így, így mindig végigjött, vagy kijött, hogy nagyon tetszett az, hogy egy ilyen világot kellett leírjak, vagy egy rendszert hoztam létre. Ú, uh, ez de érdekesen hangzik nekem. Tehát a halaknál például ugye, hogy akkor volt a hal, és akkor intelligenciát raktam bele, és akkor elkezdtem azzal foglalkozni, hogy hogyan lehetne például önjáróbán rakni a halat. És Aha. akkor volt benne fényszenzor, és akkor fel lehet programozni hogy a sötétségben, akkor elforduljál ha világosság van, akkor a felé ja, Ez a Breitenberg vehicle a modelljére. Aha. Tehát ott is uh, nem csak a halat akartam, hanem utána egy ilyen, egy ilyen környezetbe elhelyezni. Tehát egy komplex, komplex rendszert, aminek megvannak a saját belső törvényei, és ingen. valahogy reagál az őt körülvevő világra. Igen, igen, és ez az ami így később is folyamatosan így előjöttek a munkáim során. De jó. Nagyon távolról és sehogyan nem kapcsolódik, de nem tudom, találkoztál, az, az egy, azt hiszem kínai projekt volt pont. Uh, egy ilyen robotpókot uh, fejeltek meg egy cserepes virággal, meg néhány szenzorral, is uh, uh, többek között talaj, meg fényszenzor volt benne, mm. és ez a, a növény, hogyha úgy érzi, hogy szüksége van egy kis fényre, akkor kisétál a fényre, mm -hmm. ha úgy érzi, ki a szárad, akkor pedig el a gazdáján, hogy hé, locsoljál már meg, a mm meg -hmm. a teljesétálgat az asztalon. Mm -hmm. nem, nem láttam, de, de igen, ez is egy Pont ez, a, a, amit előbb is említettem a Brighton, nem tudom hány 60-as évek elején lehet, tehát, hogy ezeket az ilyen alapvető emberi vagy állati dolgokat, vagy fény, van a predator az, ragadozó elő, elő, hogyan lehet ilyen nagyon egyszerű logikával, nem is kell egy intelligencia, nem tudom, a fényszenzort összekötöl az egyik motorra, és akkor tudsz egy viszonylag egyszerű viselkedés létrehozni, ami meg a hiállatnak a viselkedés lenne már. Mm. Na jó, de onnan kanyarodtunk el, hogy akkor tehát már az első év a mehatronikus haverjaidat zaklattad azzal, hogy ledeket akarsz fel és lekapcsolgatni. Igen, igen. És aztán pár év múlva pedig a Kicsőn Budapestben felvettek. Itt találkoztunk mi? Igen, igen, igen, Aha. igen. A Kicsőn Budapest az mi is volt? A, a... a Telekomnak az innovációs laboratóriuma volt, ugye? Volt Igen. egy időszak, amikor innovációs laboratórium volt, később ö, átalakították valami startup keltetővén nagyjából. amely kettő között kb. ez a különbség. Az egyiknek nincsen semmi célja, csak emberek csinálnak benne izgalmas dolgokat, a másikból pedig cégek esnek ki. Igen, és ez még még az elsőbe voltam. Így van, Igen. így van, így van. De még arról híres egyébként a kicsem Budapest, hogy hogy ez volt az az intézmény, aki elutat, elutasította a prezi gondolatát, és azt mm -hmm. mondták, hogy ez jó pof a projekt, de ezzel azt hiszem, most nem foglalkozunk, így aztán végül is a sem Budapest nélkül született meg a prezi, és lett aztán Magyarország egyik legnagyobb startup sikere. Igen, igen. De az is igaz, hogy ezért mindenki azóta is üti a fejét, mármint a sajátját. Hogy, az, az, az, az egy nagy tanulság volt a kibunak, hogy elengedték a, a prezit. És jöttek azért onnan ki azóta is dolgok. Jöttek azóta ki onnan dolgok? Ebben nem vagyok ennyire biztos. Bebukott startupot, hirtelen tudok ki hármat. Olyan mm -hmm. igen. Na jó, de mindenhonnan bebukott startupok jönnek ki elsősorban. Igen, plusz voltak tök jó ötleteik, amik tök jól működtek, viszont nem volt benne szerintem ott még a szervezeti kultúrában az, hogy, hogy ők meg tudjanak tartani cégeiket, ötleteket húzamosabb működésre. Tehát például a hírös nevű, hírös? Az nem híres valami hasonló nevű. De volt, igen. Ö, olyan pendrive, ami nyakba valóva, meg fülbe valóban volt beleépítve. Tök jó nézett ki. Imádtam az Nagyon király. Ö, letelt annak a kutatónak a fél éves ott léte, aki kitalálta az egészet. Nem nem elték Két gigáson, négy gigásra meghalt az egész termék ott, ahol van. Na jó, és hogy te, te mit csináltál ott? Én alapvetően kiállításokat. Jó, te ott dolgoztál. Igen, én dolgoztam, tehát egy Igen. kutató voltam, és mm -hmm. akkor nekem azt tetszett belőle tényleg, hogy, hogy na, tehát egy szabadon változtattunk projekteket, és aztán nagyon gyakran el, el kikerültünk ilyen kiállításokra, lehetett prezentálni az mm -hmm. Úgyhogy annak is volt egy eleje és meg egy végé is egy ilyen projektnek. Aha. A, tényleg, a, és hát nem tudom, nagyon sok projektben voltam benne. Ezek ilyen, ilyen, hát lényegében ilyen barkács projektek voltak, nem? Tehát, hogy volt egy nagyszerű ötlet, és akkor meg kellett a lehető legegyszerűbb módon valósítani. Hát egyrészt így, ezt nekem tetszett az ötletelés része is, hogy akkor egyrészt az ötletből hogyan tudunk egy, egy csapatot kialakítani, és aztán pedig igen, meg kellett valósítani, és akkor hát felvált valamikor én programoztam, de volt, amikor tényleg csak, csak dizájnoltam, tehát mindenki megosztotta maguk uh -huh. között a feladatot. A programozás az honnan jött, azt nem tanították. A, Terméktervező szakonnal? Nem? nem? és annó még a mechatronikán se nagyon tanították, úgyhogy igen, a kibúba kezdtem el a processing Aha. foglalkozni. Aha. És milyen nyelven programoztál? Hát a processing az Java, az ilyen alapvetően egy ilyen vizuális interfész, hogy Aha. Java alapú, és uh, ilyen futtatható vizualizációkat tudsz csinálni, vagy legalább ezzel kezdődött. Uh. De most már rengeteg könyvtárt lehet hozzárakni, nem tudom, hogy a hangot lehessen belerakni, és akkor ez, a, ez történik uh -huh. valami. Úgyhogy azt hiszem, nem te, ilyen kreatív embereknek nagyon jó. Én még egy ponton visszamennék oda, hogy az Arduino-t emlegetted, hogy, hogy raktál a halad Arduino-t, az, az neked mikor ütött be, hogy ez a dolog, ez van, és, és ez így mindenre jó? Uh -huh. Ez a kicsen Budapestnél egyébként. Tehát a kicsen Budapest után volt az, hogy még volt egy évem hát, és akkor mentem ki az egyetemre. Uh -huh. az ÉSZT Egyetemre, a biorobotika laborban. Tehát a kibúból vittem azt a tudást, és egyébként ez jó is volt, hogy, hogy így friss kibúsként megmutatni az ottani laborosoknak, hogy hogyan lehet gyorsan összebalkácsolni valamit, és nem feltétlenül kell itten <gül> Nem tudom, nagyon sokat szerkezgetni, meg számolgatni, hogy legyen Aha. valami kézzel fogható eredménye végén. Tehát az agilis fejlesztést. Uh -huh. igen. Igen, az, igen. Abban egyébként szerintem iszonyú erős volt a kibú, hogy ezt a, ezt a gondolatot nagyon-nagyon következetesen képviselte sok éven át. Igen. igen. Igen, igen. Az agilis kitalálást és az agilis megvalósítást. Igen. Jó, és akkor vége lett a kibunak? Egyszer csak? Valahogy? Nem. Mármint, hogy az én pályafutásom <gül> az egy évig tartott, és akkor volt az, hogy kimentem Észtországba, uh -huh. és akkor ott voltam egy évet, és akkor visszajöttem, akkor tulajdonképpen meg volt a diplomám is, meg a mehatronika mérnöki is. És akkor úgy voltam, de ez mind a kettő BSC. Aha. Úgyhogy sokat gondolkoztam, hogy hova szeretnék tovább menni egy msc re és aztán végül is ö, úgy voltam, hogy mindenképpen Amerikába mennék, mert, mert ezért Európa az hasonló. És ugye a kicsőn Budapesten, ami szerintem Európában lehetséges, azt nagyon jól hozták, meg bemutatták. Úgyhogy mindenképpen más kultúrára meg közelre vártam. És akkor így esett a választás. Végülis egy Envájúra a, a Egyetemre. Ez azért, hogy nekenjük el azt a részet, hogy és így esett a választás az Envájúra, és akkor <gül> szóltam nekik, és hívtak. Az, az, az így megy, hogy az ember, ha jelentkezik az Envájúra, akkor fölveszik? Uh, több helyre jelentkeztem, egy portfóliót kellett összorakni, és akkor végül is uh, több helyre felvettek, és aztán ezt választottam. Wow, Értem. Egyébként, de most meg ne sért, hogy ezen, de volt abban szerepe, hogy lánként jelentkeztél, tehát lányként vitted azt a portfóliót, ami akár egy fiúnak is becsületére vált volna? Szerintem a mérnök az, az, hogy mérnök voltam, az egy tökre plusz volt, mert ez a szak, ez egy ilyen, egy pont a kibúhoz itt jutólag de hogy 120 vannak egy évfolyamban, két éves, és mindenkinek teljesen más a háttere. Tehát Aha. nagyon sok a, a művész, akkor vannak programozók, akkor vannak ügyvédek, zongoristák. Úgyhogy teljesen vegyes felvágott, és viszont mindig kevesebb a mérnök. Ami viszont ilyen, ilyenkor jó, hogyha az ember interaktív dolgokat tervez. Szerint, de lehet, hogy a, a, a, a, a lány... De mondjuk végén ott van 50-50 százalék lány voltunk, Aha. úgyhogy szerintem az ott nem volt annyira mérvadó. És ez akkor milyen szak volt, hogyha voltak zongoristák és ügyvédek is? Uh, hát a az ITP, interaktív Telekommunikáció, és, és volt egy-két ilyen kötelező tárgy, a, pont a physical computing, akkor a, a, a vizuál, vizuális programozás, és akkor ezen kívül pedig te felvettél szabadon tárgyakat, és saját magad alakítottad, a, hogy milyen krediteket gyűjtöz be. Uh -huh. És engem kifejezetten egyébként a, a játéktervezés, így érdek, igen, a felé mentem el, mondjuk Magyarországon nem nagyon lehetett olyan tanulni, mérnökként már tanultam, úgyhogy mindenképpen valami új dolgot szerettem volna. És a, a játéktervezés melyik részét a játékot képzeljünk el a táblástól a videójátékig mondjuk? És mindenfélét. Tehát, hogy volt egy olyan... Tehát a, a, az embai például a Game Center, és akkor ők... Nagyon sok az ilyen hardcore játéktervező, de van mondjuk analóg játéktervezési órájuk. És akkor egy nagy könyvet az fogtunk, és akkor elkezdtük így és akkor minden fejezetet átbeszéltünk, hogy vajon jó-e vagy sem. Tehát ezekem tökre tetszett ez a kritikus gondolkozásként Amerikában, nem az, hogy megtanuljuk a könyvet, hanem akkor így, na vajon igaza van -e az írónak, és hogy igen vagy nem. És akkor fel, tehát ez az analóg de akkor volt ilyen big games, amikor szabadtére kellett ilyen nagy játékokat tervezni. Sok, sokféle volt. Tehát akkor képzeljem el úgy, hogy volt olyan pillanat, amikor a te játékodat kipróbálták emberek a parkban? Aha, igen, a Washington parkban. Úristen, de jó. Hát ez nagyon menőnek hangzik. Olyan is volt? Tehát érzés? Igen, ez igen, a, igen, igen. Ne, mindenki jó. azért futkározik, hogy úgy futkározik, ahogy én elképzeltem. Igen, igen, ah. igen. Aztán mindenki arra esett. <gül> Még jobb. Hm. A legjobb. Hm. Csodálatos. Értem és akkor ott az, az két év volt, azt mondtad. Mhm. Uh -huh. És akkor ami még így szerintem érdekes, hogy Észtországban miközben terveztem ezt a robotik vagy robothalat, találkoztam egy észlányan, aki, aki pHD-zott textil tervezésből, és kifejezetten érdekelte a, a, az elektronika. És akkor mi így összeálltunk Észtországban, és elkezdtünk uh, ilyen projekteket együtt kitalálni, meg, megvinni. És akkor uh, amit így belástuk magunkat, az tényleg, hogy, hogy fogsz egy nagy textil és akkor hogyan teszed interaktívá? És az egyik metódus módszertanunk az volt, hogy akkor fogtuk és ilyen hőre eltűnő tintával befestettük. Uh -huh. Ami azt jelenti, hogy ha belefűzöl egy, egy egy fűtőszálat, és azt a fűtőszállát azt megmelegíted, akkor alatta tulajdonképpen eltűnik a tinta. És ez egy nagyon lassú folyamat, de, de gyönyörű, mert hogy ezáltal te tudsz például olyat csinálni, hogy megfogod a textilt, megsimogatod, és akkor a körülötted szép lassan elkezd terjedni egy ilyen amorforma. Uh -huh. És akkor ez volt az első koncepció, amit országot csináltunk, és akkor ott is sok helyen tudtuk így installálni, és akkor New Yorkba pedig elkezdtük ezt továbbvinni Amerikával És akkor, a, tehát a munkámra akkor ezt többen csináltuk, pont a kertelmen még egy New York egyetemi barátommal. Az is a, a ruha boltját installáltuk, tele ilyen tapogatható pixelekkel, amit aztán a telefonodon keresztül is tudtál, és irem. Tehát a telefonodra elmentél egy weboldalra, megnyomtad, hogy melyik pixeleket akarod beprogramozni, és akkor azok szép lassan átváltották a színüket. Aha. Úgyhogy ez, ez volt az, és akkor ennek a hatással én, én úgy voltam, hogy tök jó lenne, hogy ezt a elektronikát, ami ugye fűti ezeket a szálakat, ezt valahogy termékesíteném, és akkor egy Kickstarter keretén belül akkor le, legyártottam ezt a hardwaret. Nem meg is finanszírozták. De ez a hardware melyik hardware volt? Ez is az az Arduino-ra Arduino épült, és akkor tranzisztorokat raktunk bele. De ilyen nagyon picike volt, amit kifejezetten ilyen, hát ilyen hőtintának vagy ilyen hát fűtésről lehet kezelni. Tehát egy nagy áramot tud átolni magán. Aha, értem. Na, de még én visszamennék egy uh pillanatra -huh. az nva ra ju mondom, ugye? Ez uh -huh. hát a New York University. Jó. Köszönöm szépen a megerősítést. Uh -huh. Jó, akkor nem beszélek hülyeséget. Szóval, hogy azt, azt hogy képzeljem el, hogy. Tehát egy ilyen, egy ilyen szakon, ahol egy mindenféle helyről jönnek emberek, de alapvetően a technológiával foglalkoznak. Milyen a hangulata ennek egy ilyen, tehát műegyetem inkább, vagy bölcsészkar inkább, vagy médiaszak? Szerintem inkább. A médiaszakon meg nem voltam, úgyhogy azt mondanám, hogy médiaszak. Mert biztos nem műegyetem is. Talán nem bölcsész. Nagyon lelkes mindenki. Nagyon sokáig fenn vagyunk az emeletem. Éjjel-nappal ott vannak az emberek. Úgyhogy... Ö... És ha mondjuk ebben a pillanatban épp a Google kijön egy új termékkel, akkor az ott így futó tűzként terjed, és most mindenki arról beszél a automatánál. Igen, igen. Hát ez egy ilyen tech-fókuszú hely azért. Igen, ez az igen. És azok az angolisták jönnek oda, akik a tech izgulnak. Igen, igen. Há, Vagy éppen valamit más keresnek, de alapvetően igen, tehát amikor kijött a kinek, akkor rögtön elkezdték hackkelni már, meg... meg igen. Mm -hmm. Jó, értem, tehát akkor ez egy ilyen igazi tech. A... Heaven. Igen, igen, igen, igen. Hm. És tetszik azt, hogy egy kicsit ilyen művészi hozzáállása. Tehát, hogy nem feltétlen az, hogy akkor most minden ebből termék lesz, meg minden vállalkozás, hanem egy kicsit kreatívan. Tényleg. És mi lett a haverjaiddal, akik ott tanultak? Ö, sokan a Google-nél dolgoznak, sokan a Kickstarter-nél. hol uh -huh. vannak vállalkozók is, freelancerek. Van a kis Tehát középiskolai tanár nem sok jött ki onnan? Nem hanem inkább valahogy ebben a techiparban Igen. talált helyet magának minden. Igen, mondjuk pont az zongorista barátom, amely aztán visszament zongorázni, és felkérték egy, egy uh, neves jazz tanszéknek a vezetésére. Ó. Úgyhogy. Aha, jó, értem, szóval ez volt az Jó. és ott a diplomamunkádnál tartunk, hogy elkészült ez az arduinós uh, színváltós textil cucc. Igen, igen, igen, és akkor ez 2012. Aha, de akkor még nagyon sok idő van 2020-ig. Ah, igen, igen. Plusz pofátlanul nagyon korán vagyunk ahhoz képest, hogy a Google mikor kezdett el interaktív textilekkel bármit kezdeni. <gül> 8 évvel később ött el, valahogy így. Ezt nem is láttam, hogy A Jacquard nevű projektjük, ami hát a nagyobb a simogasd a kabátadnak az újat, és arrébb a telefonon az elejátszást jellegű. Ja, akkor azt láttam, igen. Aha, ezt nem is tudtam, hogy Google termék. Én úgy amíg Aztán majd őből csak kijavítanak a kedves állatók az uh -huh. autóban. <gül> Na igen, szóval, hogy, hogy nyilván volt egy előképe valahol a, a rendes világban, vagy a Google-on kívüli világban ennek, és akkor ez Eszter kezében volt például. Na jó, tehát ugye eljöttél az nyu vagy befejezted az NYU-t, és ott maradtál New Yorkban? Igen, ott maradtam New Yorkban. Frissen végzősként próbáltam munkát keresni, és és az, amit nem találtam ott, annó. Sokáig és akkor voltam, az, hogy akkor ezt a kicsit teres projektet megcsináltam. Mert hogy, mert hogy miért uh -huh. És akkor abból összeült valamennyi pénz. Ez Mennyi volt a finanszírozás, mármint hogy hány százalékos volt az a uh, két üzött célhoz képest? Valami kétszázalékos, de ez még mindig tizenonhány ezer dollár, úgyhogy most nem emlékszem hirtelen. Uh -huh. Jó, de hát ez, ez nem, nem olyan nagyon-nagyon nagy pénz, ugye? Nem, nem, de azért volt szerintem nagyon jó így utólag, mert már egy hogy, hogy szerencsére nem volt egy túl nagy dolog, mert nem tudom, kétszázan vagy háromszázan kértek rendeltek tőlünk. De az csak jó lehetőség volt, hogy végig a gyártást, tehát az, hogy nyákot kell gyártani hol rendelem meg az alkatrészeket, hol, hol fogják beültetni. És azt így tudtam vinni az elejétől a végéig. És ugye a végén szerencsére csak tegennyák jött ki a nyomtatott elektronikai kör, beültetve, meg aztán az volt a neve, egy hitit, mert hogy Heathit, merhogy, merhogy nagy áramat lehet átolni, Majd és akkor ők is egy, egy gyufás dobozba csomagoltam be a végén. Uh -huh. Úgyhogy a csomagolás se kellett itt túl gondoljam. És akkor azt a gyufásdobaszt az ember betette a mellény zsebébe? Valahol be volt varva a ruhába? Nem, nem, azt ki lehetett belőle venni. Tehát az volt a csomagolása. Csak a kuliumot. A becsomagoltuk, hogy most ne saját csomagolást gyártsunk, hanem ez így. Igen, hogy hiszen és Jó, lehet, jó. Felhessen. És ennek a gyártását azt hol csináltad? Upstate New Yorkban. Tehát akkor még ott maradtál azon a kontinensen. Igen. És. Picit meg is bántam. <gül> ja, nem. De, nem. De... De, de nem volt jó minőség, amit csináltak. Aha. Tehát ez amikor elküldték nekem a, a nyákokat, a kész akkor így megfogtam, és jót maradt a kezembe a, nem tudom, a különböző alkatrészült, tehát a jack, jack például uh -huh. a tápot rá lehet rakni, az ott lebomlott. És akkor így fogtam a fent, hogy mi van, és tényleg nem állították be jó a kemencézését a, a, a, az eszköznek. Úgyhogy akkor fogtam, visszamentem a MFC-t New york és akkor így végignéztük közösen, hogy hogyan kell bájtni ezt a profilt, és akkor a végén elkészül. Uh -huh. Mondjuk ez is egy tök jó tanulás volt, hogy, hogy... ...hello, itt ilyenek vannak. Az nem volt egy nagyon durva pillanat, amikor oda mentél reklamáló vevőként és mindenki nézte, hogy mit akar itt ezen ő? Vagy, vagy olyan amerikai módra. Végtelenül előzékenyek voltak. És... Előzékenyek voltak, igen, igen, és ott megoldottuk aznap este az egészet. Úgy, hogy... Figyelj, és ennek úgy álltál neki, hogy Google? Tehát, hogy hogy kell gyártani egy nyákot, vagy azért ez a, az Envájú segített abban, hogy erről legyen valami foglalkozni? Uh, Nem, meg van egy uh, él, élként uh, nyúgy, most már egyébként hazaköltözött egy nyapukámnak egy, egy, egy közeli barátja, és ő volt az, aki az egészben így végigvitte, vagy végmentorált segített ha, meg, meg. aki tudta ezt a, igen tudta igen válaszokat. Igen, igen, igen, meg Életen. nagyon sokat is tervezett belőle, úgyhogy tényleg nagyon, nagyon sokat köszönhetek neki, hogy megtanított. Na jó, és akkor elkészült, és a határidőre a 200 Kickstarter támogatónak kiszállítottad. Pár hmm, hónapos késéssel, de igen. <gül> hát az a Kickstarter támogatónak kiszállítottad a határidőre. Az igen, igen. igen. Aha. És euh, akkor mi történt? Akkor jöttek visszajelzések, tehát ennek volt egy uh -huh. utóélete? Nem, előélete volt, hogy... Euh, hogy uh, szerintem elindítottuk, és aztán rákezdtem az egyik uh, volt is iskolatársammal együtt dolgozni, uh, és az lett aztán a notch. És érted, hogy itt már meg igen. is a notchhoz, igen, igen. a te mai termékethez. Igen, igen. És akkor ott eleinte még, nem tudom, ilyen péntekenként, meg, meg uh, munkaidő után dolgoztunk. És közben nekem lett egy állásom Na három ezt, hónapra. Ezt akartam <laughs> Pont erre lecsapni, hogy ott itt munka, valami munkaidő van. Igen, igen, igen. Tehát, hogy uh, lett három hónapra egy programozói állásom. Ó. Oh. Úgyhogy, uh, hát ilyen in installációkat, meg ilyen futhatató vizuálokat kellett készítsek. Aha. Egy, egy kreatív ügynökségnél. De ezek csak három hónapig maradtál, mert hát igen. beütött a nocsa. beütött a nocsa, ha, mert hogy uh, felfelülött a prototípus közve, és mi meg jelentkeztünk egy kínai inkubátorba. És felvettek minket meg kell előtte még kérdezni, hogy hagyom, hogy ezt elmondjad, hogy ez a három hónap, ez ilyen bemész reggel nyolc, és a kávét, leülsz és vered a gépet, délután ötig volt, vagy hála is ennek esre? Mm, tíztől volt, tíztől volt, uh, hatig mondjuk, csájnata kellős közepén. Úgy a igazi munka. Aha, igen, igen. Aha. Úgyhogy igen, de nagyon jó folyak voltak, meg egy, tehát a a, aki az egész ügynökséget vitte ős egy, egy nagyon-nagyon profilos saját munkájában, adatvizualizációba. Uh -huh. Tehát a New York times dolgozik együtt, tehát nagyon sokat tudtam ott is így tanulni adatvizualizációba. És akkor ezek szerint ez egy. Tehát ez egy ügynökség volt, praktikusan nem egy fejlesztő cég, hanem egy. Uh -huh. Egy ügynökségnél alkalmazott programozói feladat. Igen. Mi ja, az Intelnek csináltunk valamilyen, de nem is testboardot, hanem valami vizualizációs táblát. Ha. Értem. És mit szóltak hozzá, amikor megtudták, hogy a próbaidőd lejárta a uh -huh. másnapján költöző a Kínába? Uh -huh. Szerintem nagyon lezák voltak, tehát ezt így abszolút jól kezelték. Igen? Mm, Azt meg. mondták, hogy jó felség Igen, nem, hajrá, Igen, igen, sok sikert. Nagyon jó. De Kértem. És akkor tényleg az volt, hogy költözni kellett Kínába? Igen, három hónapra. Úgyhogy összepakoltunk, és akkor augusztusba, szerintem augusztusban volt, még nem tudom, is szeptembertől három hónap, Shenzhen. Shenzhen. Shenzhen. Igen. Aha, és akkor ketten mentetek? Uh -huh, uh -huh. Ketten, ketten az alapítótársammal, igen. Aha. És akkor az hátterő ő egyikről megtanulta az nem tök jól programozni, de alapvetően ez a journalism újságírásból jön. Meg a Production, egy or oroszrácról van szó, szóval, aki mindenkit dolgozott még Oroszországba, nem tudom, a Channel van Residence. Értem. Hm. És ő még mindig benne van a nocsban. Igen, igen, igen, azóta is ő kintél New Yorkban, és akkor én pedig Budapesten élek. Értem. Na jó, ezt fontos tudni, tehát, hogy nem az volt, hogy, hogy az alapítók pár év után végtelről mm -hmm. megvonták egymást, hanem hogy azóta. Igen, störet. igen, igen. Jó, de nem menjünk még ilyen messzire, még csak Sengenben megyünk. <gül> Milyen volt Sengenben? Az egy nagyon más kultúra. Nagyon más kultúra, igen. És azóta sem nagyon sokat, voltam is azóta, szerintem, nagyon sokat változott. Tényleg? Tehát ez az 2012-től, Mert akkor még ott voltunk a Hsang az, az elektronikának a fejlegvára volt. Tényleg így bementi, ilyen óriási felhőkarcolókban voltak az alkatrészek. Úgyhogy ezt jó volt, hogy nem tudom, valami tizenvalahány verziót legyártottunk a nocsból, és akkor a piacra, nem citromot vettél, hanem, hanem alkatrészt a, a nyálkodhoz. Ez ugye az a piac, amit a kedves hallgatók minden bizonyosan annan ismernek, hogy a, a youtuber fickó ott vásárolta össze a iPhone-jához az alkatrészeket, amit aztán otthon a szállodaszobában forrasztott össze. Uh -huh. Igen, Azna igen nagyon, ez az. nagyon-nagyon piac. Igen, igen. igen. igen. Hú, ezt majd, majd betesszük az adásnaplóba, ez, ez egy zseniális csatorna. Uh -huh. Egy szakállas amerikai srác megy és összevásárol dolgokat egy vég, de végtelen nagy piacon. Nem, ami teljesen olyan, mint, a, mint egy kajapiac. Igen. Vagy mint a, mint a sárkánycenter, csak mondjuk egy milliószor nagyobb. Igen, igen, igen. Uh -huh. a, azért én arra is gondolok, amikor azt állítom, hogy nagyon más volt a kultúra, hogy, hogy a, a, a NYU nagyon inkluzív és nagyon támogató, meg ezek szerint a munkahely nagyon támogató légköréből megérkeztél valahova, amiről én azt képzelném, hogy nem ilyen támogató, és nem is ilyen inkluzív. Mm -hmm. Egy ó, inkubátorba voltunk a Huxban, és ők kifejezetten hardware startupokat szoktak uh, becse, becselni, és nagyon, ők is nagyon támogatóak voltak. De ez egy állami, egy kínai állami program? Nem, rá, ső, egy az SOS Ventures, tehát egy Silicon Valley befektető cégnek a egyik, nem tudom, vállalkozása. csak, hogy csak akkor... azért volt, azért volt hogy közel legyen a Hard... aha, Igen, igen. igen. Pontosan a... azért volt, hogy akkor hardware startupokat hívtak aha. meg. És milyen startupok voltak még ott veled együtt? Velem együtt volt a Petcube, akik uh, kamerákba szerelnek. Vagy mi az? Tehát olyan olyan kaja adagolót csinál, amiben van egy lézer. Lézer is, és akkor tudsz játszani online, nem ja, a macska csak a... Ja, olyan lézer... Kötyöt, Aha, mozgat, igen, abban. igen. És akkor ebből aztán egy egész termékcsalád lett. Aha, tehát, hogy az egy megtörtént Igen, igen, van, igen, igen, igen, igen. Aha. Akkor a Ródi Tsunár, ami én, gitárt programoz fejmotor segítségével neked. Arra emlékszem. Ez is olyan, ami, ami nagy sajtót kapott. Uh -huh. igen. igen, igen, igen. Maga forgatta mechanikusan igen. a mechanikusan a kulcsokat. Igen, igen, igen. igen, igen, emlékszem rá. Akkor kik voltak még Nyolc. Igen, ilyesmi. Okay. Uh -huh. És akkor ott Shenzhenben éltetek valami szállodában? Kibéreltünk egy apartman. Apartmanban. Igen, úgy, hogy De hát ez még igen. <gül> és az ilyen bulis volt, vagy az is inkább a melóról szólt, és egész nap bent voltatok uh -huh. a ingóvától? Melóról, alapvetően a melóról. És de szólhatott volna a, a nem tudom, social life-ról is? Lehetett, hát igen. Tehát, hogy azért ott megvolt az abuli környezet. Szentcsen az tizen, nem tudom, milliós város lehet. Úgyhogy hm. most már, most egyébként megint nagyon sokkal külföldi már, de vannak ilyen övezetek, ahol tényleg rengeteg a, a diszkószörű Aha. táncik a hely. Oké. Okay. Hogy kell elképzelni Szentcsemmel egy albérletet? vagy én csak Hongkongban jártam, mm -hmm. de, és ennek megfelelően arról van képem, hogy ott azért szűkiben vannak a helyének. Igen, ez nem volt olyan pici, szerintem ez ilyen 40 50 volt, két szobás, de, de ott azért de csótány, ugye az, az napi probléma volt. Uh -huh. Csótány, igen, igen, igen. Tehát, nem, nem, tehát egyáltalán nem volt ilyen. Mert meg az volt nagyon fura, hogy amikor aludtam, akkor nem, nem használtak matracot, és adát, azért meg kisporolták, és egy fadeszkának lett aludjak, nem tudom, oh, három hónapig, de... Tényleg. Aha. És nem volt túl kemény? De, igen, az igen, igen, de az kemény. De viszont nem lett megoldás, tehát nem volt az, hogy szereztél egy matracot. Nem, nem, én, én, én ezt így elfogadtam, hogy a Kínában... <gül> Kínában Matra... élj úgy, mint a matrac igen. nélküli kínaiak. Igen. És aztán később tudtad csak meg, hogy valójában a kínaiak is használnak matracot. Igen, és aztán visszamentem Szentzsem, és megint nem volt matrac, úgyhogy most ez igen. <gül> <gül> Tudomképpen sosem nem ütöttem a végére ennek a történetnek. Ja, ha legközelebb esetleg menné legalább egy pár csomag púrhabot vigyél magadban. De... <gül> igen, igen, igen. igen. Jó, és akkor ott, ott nocsot fejlesztettél? Vagy fejlesztettetek az orosz társaddal? Igen, társadal. Uh -huh. És akkor három hónap múlva vége volt, és akkor... Uh... Hm. Visszamentünk New Yorkba, San francisco keresztül. Na minden is, akkor végig is ott volt ez a döntés, hogy akkor én hazajövök, és a fejlesztő csapat az itthon, az Budapesten. Ő megmarad ki New Yorkban, mert hogy a piacunk az Amerika. Mm. És New York az egy, igen, arra egy, ez egy jó bázis. Te kifejezetten azért jöttél haza, hogy a fejlesztést mm -hmm. itt arról koordináld. Igen, igen, igen. Azért ez őrület, hogy és a, és a sales pedig ott van. Igen. Ah, és hogy ez így működhet. Ezek szerint ez működik így? Működik, hát uh, igen. Vannak benne jó részei, igen, vannak benne nehezebb részei, pont ugye a kommunikációval kapcsolatosan, meg az idő eltérés. Hát az még nyújjal pont menedzselhető, az azt jelenti, hogy csak délután, késő délután vannak a meetingek, nem? Igen, igen. Vagy, vagy tízkor. Vagy tízkor, kor. <gül> Na de várjál, Kínában este. gyártottak, ugye? Igen. igen, igen, igen. Akkor ott még van egy másik irányba pont ugyanannyi óra, vagy egy kicsit több. Úgy mm -hmm. már nehezebb. Na jó, de azt meg a lehet reggel intézni, és a kettő között üres a nap. Délben aludni emberi dolog, tehát igen. Vagy akkor lehet a magyar fejlesztőket igen. zaklatni. Hát így, meg is tudunk forogni, igen, 24 órába. Aha. És ez e, azzal járt tehát olyan értelemben is startupos ez a dolog még mindig, hogy 24 órába kell pörögni ahhoz, hogy legyen belőle valami? Ö, hát sokat, sokat pörgünk, igen, és ráadásul azért is, mert hogy, már, hogy tehát, hogy visszamentem Budapestra, akkor gyorsan összefoglalom ezt a pár évet, pár mondatban, hogy, hogy meg lett a magyar fejlesztőcsapat, és akkor elkezdtük fejleszteni, a nincsokat, és akkor eljutottunk oda, hogy akkor ez most már gyártható. És akkor vissza Kínába, és most nem sencsen be, hanem egy, egy másik uh, városba mentünk el Donguánba, ami ott van tőle nagyon közel, mert ott találtunk annak egy uh, gyártópartnert. És köztek úgy néz ki, van egy gyár, akinek egyébként van saját terméke, meg, meg bérgyártó is, és akkor segít neked lefejleszteni. Hát nem lefejleszteni, nem a szerszemkészítésbe, a beültetésbe, minden. És én mi voltam vele, hogy akkor na, minden készen van, összes tervet leadtam, kimegyek egy hónapra, és akkor ebből lett másfél év. Ó, oh. <gül> és miért lett belőle másfél év? Mert, mert mint ennek, ezt nem gondoltam volna, hogy minden megvan a, a, a 3 d tervet, hogy, hogy valamit fröccsöntesz, és kijön az első fröccsöntés, akkor az még nem olyan. Mm -hmm. És amikor, nem tudom, a töltőbe belerakod a nocsokat, akkor valamiért nem töltenek. És akkor az ember nagyon sok ilyen apró dolgokkal szembesült, ami teljesen csak a gyártás során jött ki. Tehát, hogy hiába volt, azt mi 3D-ben lenyomtattunk, több százat is belőle, de hogy ezek a tűrések mások voltak. Aha. És ráadásul, egyszerre hat nocs van benne, ugye a sokszorúzódik a probléma. Meg és ez ilyen, úgy képzeljem, hogy folyamatos bazmegelés, tehát, hogy nagyon mérges az ember, Három óránként, amikor megint kiderül valamilyen. Én ezeket jól tűröm. tűröm. Igen? Azt hiszem, igen, nekem uh -huh. ilyen, igen, e -e -e Ez kifejezettem. Tehát azt mondtad, hm, ez még nem jó, akkor back, back to the igen. factory. És akkor nagyon sokat teszteltünk is, mert aztán közben kiderült, mert váltottunk szenzorokat, hogy egy rejeltük az egészet, és kiderült, hogy, hogy valamelyik szenzor nem működik, vagy mint még százaléka nem jól működnek, és akkor keresd meg ezt a hibát. És akkor röngyeneztük a terméket, akkor rengeteg ilyen bevizsgáláson volt, végignéztük az összes gyártás folyamatot, mert minden. És aztán kiderült, hogy maga a csipgyártó rontotta el a gyártását a szenzornak. Uh -huh. És akkor visszaküldtem nekik, hogy akkor ezt teszteljék le, és akkor módosították a ő saját gyártás folyamatjukat. az jutott eszembe, hogy honnan van pénze az embernek arra, hogy finanszírozza részben ezt a sok évet, meg azt a sok hibát, azt a sok... Hardware zökenőt, ami szükségszerű mm. egy ilyen startupban. Mm. Nekünk a, a, az inkubátor az adott valamennyi pénz, az nyilván nem volt sok mindenre elég, de aztán megrend, megrendelésünk lett, amiből tudta. Mi nem mentünk x -tel -tel de lett egy partnerünk, aki megrendelt X volumenű eszközt. És kifizette előre, és abból lehetett fejleszteni? Igen. És nem, nem is fejleszteni, hanem alapvetően a gyártásra ment el. Aha. De jó, és akkor te miből éltél? Itt valamennyit azért azt így tudtunk ilyen félrerakni. Akkor... Mert a másik az, hogy miközben legyártattuk és elkészült a termék, akkor félreraktunk egy adagon, ami pedig aztán a fejlesztőknek elkezdtük el ilyen dobozos termékként árulni. Uh -huh. Tehát, egy fejlesztő vagy és szeretnél, nem tudom, teniszre fejleszteni egy alkalmazást, akkor megvehetett tőlünk ezt a kitet, 370 dollárért, és akkor kapsz hozzá egy Androidra, vagy egy, egy ios re egy, egy platformat, amin be húzni uh -huh. a könyvtárakat. És akkor ebből így nekünk is szép, pedig így rendelhetnek tőlünk. Érted, iteket. Értem, és akkor most ott tart a vállalkozás, hogy önfenntartó? Önfenntartó, illetve most annyi van, hogy ö, rá, tehát a, a jóganocs, ami a legújabb termékünk, azt elkezdtük fejleszteni egy másfél éve, pont amiatt, már láttuk, hogy, hogy ez a jóga piac egy, egy, egy, egy tök jó piac lenne, mert, mert még nincsenek nagyon versenytársak, majd nem is. És tökre fontos a jogánál, hogy, hogy jól tartsad magad jogázás közben az, a a hogy jól anyám. Úgyhogy másfél éve mégis eldöntöttük azt, hogy akkor erre fejlesztünk egy alkalmazást, és akkor ez lesz az, amire fókuszálunk így menő jövőben. Úgyhogy most pont ilyen fókuszváltásban vagyunk, hogy az előző termék még van, de hogy most vezetjük be az amerikai piacra a joganacsot. És ez azt is jelenti, hogy az előző terméktől akkor lassan el kell búcsúzni? Uh, nem, nem. Tehát, hogy mint dobozós termék, az megmarad, csak uh, alapvetően a mi fókuszunk az az, hogy, hogy a jó ganocsot. Tehát akkor egyrészt van a platform, igen. ami bármire jó lehet, igen. és ennek egy alkalmazása a amit megtívíztek. Igen, igen, igen. Aha. De azt tudom például, hogy valaki más meg uh, golfnocsot golf csinál. Igen, igen. Tehát, hogy mint platform, az, az tökre jól magában működik, meg, meg így, meg így fejlezgetjük. Uh -huh. Igen. Értem, és akkor ezt már úgy képzelme, hogy van egy kis irodaházatok uh, saját hatalmas habból uh -huh. kivágott uh, notch logóval a falon. Világító nagy logónk van, Kínából hasztom. Tessék, <gül> <gül> szóval, hogy ilyen rendes cég, -cég Igen, igen, belőle. igen. De te csak páran vagyunk, tehát nem vagyunk sokan, de, de szóval nagyon jó kis csapat. De menőül hangzik. Én irigykedem is. Kell te irigykedni? Tenszerűen érdető módon én is, persze. El, el is gondolkodtam, hogy hogyan, hogyan vezet be egyébként Amerikában az ember egy, egy jogás márkát. Hirtelen egy híres jogászot nem tudok mondani, de ez az én tájékozatlan sem, mm -hmm. mert nem jogászol. Sőt. Sőt. Mm -hmm. <laughs> uh, Igazándiból ez jó kérdés, mert mi is még így. De, de most ki voltunk a Cessna az Euréka parkban ami a startupoknak így a kiváltságos, vagy nem tudom, kiváltságos, vagy minden esetre, a startup vagy, akkor egyszer mehetsz az Euréka parkban, és akkor ott vannak a legőrültebb innovációk. ez a, az a Los Angeles-i... Igen, Consumer... Consumer kon electronic. Show. Show. És Las vegas, vegas bocsánat. És vegas igen, igen, igen. igen, igen. Szóval igen. Jó, szóval egy nagy kiállítás, a, leg mm. a legnagyobb talán. Igen. Hát oszta, kor... hogy kinézzünk az idejéve egyetlentek rendezvény, amit még megtartottak. Igen, igen, igen. igen. És akkor ott mentünk ki, és volt egy ilyen búfunk, egy standunk, ami tök szépen is találunk, Nem én az ilyen te, személyes teljesítmény volt, hogy a padlót az lilára be, mert lila a színünk, és így kézzel így kihúztam rá egy szőnyeget, vagy egy ilyen öntapadós máricát, megelvittük ezt a világítós jogalocslogot. Úgyhogy az egész stannunk az idillán világított, és ha valaki akkor azt tudja, hogy megtalált minket. Aha. Sok, és so, a... sok érdeklődés volt, gondolom. Sok, aha. Nagyon sokan jöttek, meg a média is megtalált minket. Úgyhogy ugye, mert a joga az egyébként nem volt sok jogaták, egy matrac volt, ami nem tudom, egyébként pressure-szenzitív, pressure ami nyomás, nyomás érzékelő, hogy melyik testrésze vagy melyik lábára helyezze a terhelést. Annál valamivel többet tudtak mondani, azt hiszem. Igen, igen, igen. Úgyhogy nem sok joga volt, úgyhogy emiatt nem tudom, a Wired is lakapott minket, meg a Smithsonian, meg a Jehunyuz. Uh úgyhogy ez jó. Meg a Forbes, a Magyarország. Meg Forbes a magyar is. Forbes, igen, igen, igen. Azt láttam én is. Hány szenzort kell egy emberre ahhoz, hogy, hogy jó közben tudjuk mérni, hogy jól csinálja? Uh -huh. mi, mi négy szenzort rakunk az ember, egy az első induló. Készletként, mert, mert azt nézzük, hogy a csípő, az tökre fontos, meg a hátnak a szakazata. Ez, a, ez a, és az elsődleges, amit érdemes kijavítani. Tehát, hogy a csípőre figyelje, meg meg a hátra, hogy az egyenes legyen. És akkor később persze lehet, azt nem tudom, hogy át, átkonfiguráljuk, vagy adunk több nocsot hozzá, és akkor a nézzük, meg a, meg a lábbszerraidat, de most ez az, ami szemárban is, meg, meg használhatóság szempontjából is uh -huh. egy, egy ilyen jó kombináció. És egyébként logikus folytatás ennek az, hogy lesz. A jóga után, nem tudom, valami más sport, vagy más mozgás uh -huh. igen, uh, igen, igen, figyelő igen. apja is a, a nocsnak. Igen, igen, igen. Hát, hogy ebbe az irányba lehet bővülni. Aha, igen. Igen, mert nem ami most a világ elmegy, és az látjuk is egyébként, hogy a uh, peloton ott van, meg a mirror, akik kifejezetten ilyen intelligens fitness appokat csinálnak uh -huh. otthoni felhasználásra, és ez a személyedzőnek valamilyen szinten a megalkotása, vagy... Rekreálása? Nem, a helyettesítése. Tudom, hogy ezt nem akarod kimondani, ezt, de hát ez a helyzet végül is, hogy vagy ebbe az irányba megyünk. Nagyon sok ap próbálkozik ezzel, hogy, hogy nekem megígéri azt, hogy nem kell elmennem edzőfőzön, hanem otthon is. Igen, igen, igen. Tehát, hogy otthon is tudsz végül is visszajelzést, meg feedbacket kapni a mozgásodról. És valószínűleg egyébként, tehát hogy szerintem ez jó is, mert valószínűleg egy ilyen oktatónak át a szerepe, hogy, hogy inkább egy mentorod legyen, meg egy tanárod legyen, mintsem hogy hogy csak így rátszóljon, hogy balra, jobbra. Aha. Mert egy ilyen sportnál, meg, meg jogánál, és főleg jogán ez a mentális felkészülés, meg a fejlődés ezt tökre fontos. Uh -huh. Mondj, holisztikus hallást. Te használod? Én? Aha. De mert ezek szerint jogázol. Én, hát kötelezően jogázok, melyek én korábban is jogáztam, boxolok, de jó kirkész, nagyon mozgás a jogára. Tehát igen, tesztelem sokat meg. Aha. És de hogy az appal te, tényleg használod az appot azért, mert hogy tudjad, hogy mi van, hogy jó-e vagy nem jó, vagy mert tényleg jó? Tényleg, de egyszerűen most sem is tudnék írásban, nocsok nélkül jó, ez mert szórakoztató. Tehát ah. töltem nem velem egy tanára aki rám Értem, de jól hangzik. Na jó, ezzel egyébként én titokban azt terveztem, hogy át is kanyarodunk arra a területre, ami, ami engem rendkívül módon érdekel. Hogy, és ez az, hogy. hogy Hát az eddigiekből elég magától értetődőnek tűnik, hogy a technológia és Teti jó haverságban vagytok. De hogy ez megjelenik -e a, a mindennapi életedben is, ha nem tudom, ha két, a két alaptípus közül kell választanod, mármint hogy magadat hova sorolod, az vagy -e, aki, a, aki már csak viccből is inkább egy nyomógombos régi Nokia a telefonnal telefonál, vagy inkább egy iPhone-nal, akkor te melyik vagy. Mm, az iPhone-nak még nagyon szeretem a dizájnját, hogy valószínűleg az iPhone-t választanám. Aha. De hogy a, a technológiában érdekel, tehát hogy mondjam, a, a művészi, vagy az, az, az esztétikai minőség érdekel inkább, vagy a, vagy a, a novum, a, az invenció? Én nem, nem, nem, engem annyira nem vonz így az invenció a technológiával. Tehát inkább az, hogy, hogy segítse a minden napjaimat. Aha. De én kifejezetten nem vagyok early bird. Nem vagy early bird, érdekes, de pedig akiknek eladsz, azok azok a meg bőrnek, igen, lennék, igen, ugye? igen. Úgy -e különös. És miért nem vagy a bőr, vajon? Ez jó kérdés, ezen még így nem is annyira gondolkoztam. Lehet, hogy egyébként, lehet, hogy, csalá... lehet, hogy családi. Hát lehet, hogy. Nagyon otthon azért viszonylag. Tehát, hogy az apukám is szerintem olyan, aki, aki mindent meg tud szerelni, de amúgy meg nem öli bőr. Uh -huh. Ilyen szempontból. Amúgy szerintem magában a, a mérnöki játék is hozhatja ezt. Ami a szakma, az egy konzervatív dolg, ez nem, uh -huh. nem az, hogy fel akarjuk találni most a igen. hideg fúziót, hanem, hogy működjön. Meg, ami jó azt, akkor azt miért kell változtatni? Nem egy, egy... Hát figyelj, a kapitalizmus azt hiszem arra épül, hogy hiába jó, de egy kicsit kell változtatni, igen, hogy igen, igen. növekedhessen. Mm. Értem. Ez azt is jelenti, hogy, a, hogy az életedben megjelenő technológia az egy ilyen hátrébb levő szerepben, pusztán támogató valami, vagy, vagy fontos? Há, nem tudom, ezt nem tudom jól megfogalmazni, de lehet, hogy érted, hogy mit akarok kérdezni a lények uh -huh. Nem, nekem talán nem annyira fontos, hogy mindig te a legújabb technológiákkal, meg nem olvasom azt, hogy milyen iPhone, vagy milyen telefonok jönnek ki. Uh -huh. De azt se olvasod, hogy mit tudom én, a, a vizuális művészek éppen milyen interaktív... Uh, objektumokkal játszadoznak a világ ilyen jellegű központjaiban. Nem, az sem. Az sem annyira. Az sem. Pedig, hogy azt az csináltad is, és akkor nyilván Igen. fontos volt. Meg talán lehet, hogy amiatt is egy kicsit olyan lezárodott az a korszak annó, vagy úgy nagyon sokat Na. látott az ember, ilyen interakciótervezést. És akkor ez most melyik korszak? Az interakciótervezésen túli korszakod, húsz év múlva hogyan fogsz erre visszatérni? Igen, ez jó. Igen. Nem tudom, lehet-e most így elnevezni, de ez inkább nyilván ilyen nehez. vállalkozói... Igen. És egyébként az a fajta rendszer logika az, az érdekes? Tehát a, a gazdasági működése az egésznek? Uh -huh, igen, igen, igen. igen. És egyébként ezt követett, tehát hogy Sheryl sandberg ami van éppen, az, az megvan? Az most pont nem. <gül> Szerintem, nincs vele semmi, nem azért aha, mondom, aha. nem tudom. Vagy a, szóval nem tudom, a, tehát az ilyen vezető technológiai konglomerátumoknak a, a, a működései, a problémái az, hogy éppen az elmúlt egy-két-három évben a Google meg a Facebook elkezdett evil lenni, pedig végében azt mondták, hogy nem akarnak azok lenni. Ez a dolog? Ezek is. Tehát nyilván tisztában vagyok, jobban egyébként, mint az interaktív részekkel. Mert hogy azt gondolom, hogy ez a vállalkozásról, vagy a vállalatról szól? Igen, nálunk azért nagyon gyakran az, hogy ilyen visszanak a mi szintinkkal levő is az ember nézeget meg ilyen történeteket, egy Y-kombinátortól, meg ilyenektől, hogy aha. mik ezek a best, best tippek. Tehát, ami nagyon releváns éppen. Mert azért nagyon sok információval dolgozunk, meg egy meg a munkám révén is, azért, hogy, hogy a termék részét vissza, most akkor az app fejlesztésben, de nagyon-nagyon sok az információ, amit kapok egy nap, és nagyon sok területről. Uh -huh. Erről te szembeti, a, a jó e, igazából terméket szeretnétek eladni, vagy, vagy szolgáltatást? Mindkettőt. Tehát, hogy maga a termék az, hogy ez a, ezek a kütjük és aztán pedig van egy applikáció ami meg, meg jóga órák vannak, jóga videók. Tehát, a előfizetéses lényeg. Aha, igen, igen. És akkor most pont uh -huh. ilyen jóga partnerekkel beszélgetünk, hogy hello, hogyha vannak jóga videó mint tudom én, 20 perc, és akkor azt mi konvertáljuk neked. És akkor interaktív lesz az appunkban. Uh -huh. wow Igen, úgyhogy most. De jó. Igen. Úgyhogy előbehetjük lassan a Cindy Crawford fitness VHS-eket. <gül> uh, az nem lenne házakat. Az egyébként, na, a retro, retro megjelenne. Hát, hogy van egy-két olyan magyar vállalkozás, ami ugyanez a Lodge nélkül. Egyébként, tehát ilyen online uh, együtt tornázás. Uh -huh, igen, igen, igen, igen. És Velük akkor... is lehetne. Mm. Na jó, ezt értem. Azt uh, azt nem látom még egyébként, hogy hogy lehet az ember eh, vidáman, jó érzéssel, boldogan benne abban a, abban a közegben, a, a, a, a Sengenbe jár, és, és a Google újításéről beszélget, úgyhogy ő maga ezzel nem igazán azonosul, vagy már kinőtte, mondjuk valami ilyesmit mondtál, hogy kinőttel ezt az egészet. Lehet, hogy nem tudom, lehet, hogy azért, hogy annyira komfortos nekem, hogy egyszerűen lehet, hogy nem tűnik fel, hogyha egy ilyen cikkel vagy újsággal találkozok, mm. és így nem, nem lehet, hogy nem tudatos annyira. Tehát, hogy annyira komfortosan érzem magam ezek között, és... A szociális köreid azok teljesen máshova vannak bekötve? Mm. Vagy azok az emberek, akik közel vannak hozzád, azoknak nincs közük a technológiához vagy a Mondjuk, hogy is, is az... egyébként, igen, ha. igen. Tehát, hogy mind, nem, ez, ez nem szelektál. Nem, nem, nem szelektál. Igen, te, te szereled -e a baráti körödnek a számítógépét, hogy megszerelik maguknak? Megszerelik maguknak sokan, igen. <gül> igen, igen, igen. Ja, és a szüleidnél se kell beállítani a set-top boxot, amit a UPC kiszállított? Nem, nem, nem, nem. Nem hogy egy édesapád ezt megoldja, ha jól értem. Igen, igen, igen. Én meg tudok lámpát szerelni, meg mindent, <gül> De, ha kell. Ja, és uh -huh. akkor neki se kell jönnie, ahol no. segíteni. <gül> az is egyfajta egy ellent. Értem. Arra, um, arra lennék még kíváncsi, hogy van-e olyan területe a tech világnak, ami, amit, am, na, amitől szorongasz, tehát ami szorongással tölte, vagy ami azt, azt, tehát ami diszkomfortos valahogy benne lenni, vagy a közelébe lenni, amitől elhúzódsz. Uh -huh. Nincsen. Vagy legalábbis most hirtelen nem ugrik. Lehet, hogy ez nem... A privacy. Aha. Te vagy én, nem tudom. Aha. Jó, mondjuk a privacy-vel azért ott a, azért olyan a, ki, a telefonnak a kijelzője, hogy csak egy szakből tudsz ránézni. Á, <laughs> na, na, na, na egyet. <laughs> és ez, ez az... mennyire egy ilyen mechatronikai megoldás, <laughs> nem? Hát, vagy szóval hogy nem, ez nem tisztán elektronikai. Igen, igen, igen, ez egy ilyen igen filter van a telefonom. Aha. Én biztos úgy állnék neki, hogyha, hogy az iPhone-nak az arcfelismerő, ha észrevesz egy tekintetet még, akkor Átot, gyorsan, Aha. nem tudom, csinál valami, de kicsit egyszerűbb valóban ez a... Itt, Itt veszítettél a persze 70% processzort, ami közben a környezetet figyelni meg. Ilyen módon magad leszel a megfigyelői társadalom része. Igen, igen, igen, igen, természetesen. De hát én amúgy is az vagyok, tudod, hogy nekem nincs bajom ezzel a megfigyelés cucca. Ha megfigyelnek, de amikor te figyelsz meg, az már nem, az már nem neked ja? kell eldönteni. Azzal nincs mm -hmm. bajom, de azt még, nem, azt még nem csinálom. Majd most. Majd mostantól. Na jó, de nem rólam beszélünk, most nem, az nem jelen érdekes. Szóval, hogy nincs ilyen, tehát a privacy-ben is nyugodtan használsz, nem tudom, leokézod a cookie-koncentret, le, le, le, le. igen, igen, igen. nincsen speckó böngésződ, meg nincsen, nincsen. VPN, meg ilyesmány. VPN, VPN biztos kellett Kínába. Kínában. Kínában kellett VPN, aha. Tényleg, és ott Kínában melyik ö, ekoszisztémában voltál benne mind a kettőben? Úgy értem, hogy van ugye ez a Google-féle, vagy mondjuk, hogy a, a, a, az európai, amerikai levelezés és kalendár és a többi, meg fizetés, meg van a, ennek a kínai megfelelője, uh -huh. amire minden van. Kínai, Tehát kínai viccset. fizetést, de ha a Vicheten keresztül tudtam. Tehát, hogy mindent, mindent Vicheten keresztül intéz az ember? Igen, igen, igen. Aha. És hogy akkor abban voltál benne inkább? Vagy Aha, adt, az az, az olyan komfortos volt, hogy bármahol a metrójét kellett venni, és akkor csak leszkenneltem a QR kódot, és uh -huh. beengedett. Ahhoz nem kell kínaiul tudni? Nem. Nem, de nagyon egyszerű. Tehát azért tetszik nekem a kínai fejlesztés, mert igazából nagyon sok embernek fejlesztenek, és aki jön egy új frissítés, akkor nagyon sok ember ezt de, de nem tudom, nullától száz éves korig. Mm -hmm. Mert nagyon sok barátomnak, én Kínában volt uh, ilyen számítógépe. Tehát úgy születtik meg, és csak az, hogy telefonban nő bele. Semmiatt is egyébként, amikor kín voltam, akkor így nagyon gyakran néztem ezeket a kínai a applikáció megoldásokat, hogy ezért nagyon frappáns dolgok vannak ott kint. Uh -huh. Tehát sokkal, tehát valami a UX-a sokkal előre haladottabb. Aha. És akkor, amikor mi, mi is így néztük, és így vettünk át élményeket belőle. Nagyon izgalmas, amit most mondtál, mert hogy a, az európai gondolkodás, a nyugati gondolkodásban van egy generáció, aki azt mondjuk, hogy ők azok, akik már mobiltelefonnal a kezükben születtek, tablet volt elők az óvodában, soha az életben nem fognak leülni a billentyűzet elé. És akkor ehhez képest te meg kimész Kínába, és el tudom mondani mindenkinek az hogy drága barátim, van egy generáció nullától száz évig, akinek sem volt számítógép, ellen mobiltelefont használ. Igen. És rá eső tényleg ott eladnak mindent, vásárolnak, tehát hogy egy ilyen komplet ekoszisztémát tudnak és kezelni. És egyébként nem érzik ezt problémának? Tehát nincs ez a Nyívfogás, e ami itt az európai kultúrkörben van, hogy a gyerekek sajnos már csak telefonoznak, és biztos, hogy elvesztik az eszüket. Szerintem ez változik attól függ, hogy családom belül. Nem, de a kifejezetten Kínára gondoltam, de egy belül lé... is. Tehát mind a kettővel Aha. találkoztam, hogy aki pedig, derinke inkább egy kicsit konzervatívan nevelte. Aha. De, igen. ez várostól is függ. Tehát mondjuk Dongguan, az nem egy ilyen first-tier city hanem az még egy erős ilyen munkás. Tehát egy már Second Tier City. Tehát egy fel, ott nagyon-nagyon sok a munkás. Mert nagyon sok a gyár. Tehát alapvetően ez egy gyártóváros. Okay. És so. ott, ott még azért szerintem nincsenek meg azok a neveltetési szokások sem esetleg, amit egy, egy, egy, egy első városban talán. Te ebből az következik, hogy ott konzervatívabbak, vagy pont fordítva az következik, hogy ráhagyják a. Szerintem ráhagyják inkább. Aha, tehát, hogy ott mm -hmm. nincs még aggódás miatt, hogy a gyereknek igen. kisül az agya. Igen, igen, igen. fontos. Uh, megint csak nem Kína, hanem vagy nem, nem úgy Kína, vagy szeretnék, ha nem lennének Kína, no. uh, Hongkong, uh. alapéleményem, hogy az a város, az tele volt plakától, ilyen sztártanárokkal. Tehát, hogy amit ahhoz képest csinál, tehát hogy hívják, csinál egy magyar helikopterszülő, hogy fél, hogy melyik gimnáziumban jut be a gyereke. Ne néz rám, milyen szúrósan kérlek, csak <gül> egy, őben, nekem ez pont most egy, egy, egyáltalán aktualitás. Egyáltalán nem, nézz, szú, el majd mesélj el adáson kívül, de hogy tényleg ez az ő és akkor ebben az iskolában ez a öt szépen mosolygó, öltönyös férfi tanít, egyet-kettőt fotóztam, majd bepatintok valamit az adásnaplóba, egészen lenyűgöző volt ezt látni. Mm -hmm. Na, nagyon fontos egyébként az, hogy hogy te milyen sliba játsz, mert nagyon sok pénzt is költönek a oktatásra. Tehát, hogy annyi, mit tudom, semmi személyedzőnek, azt hiszem 500 jön, egy órára 500 jön, az az majdnem 100 dolláros órabére volt. Mm -hmm. Dongguánba. Mhm. Mm ami 25 ezer forintig ami rá, nagyon rá, durva. Az. Tehát, hogy és akkor ez akkor most nem csak személyedzés, mert nem csak, nem tudom, balett vagy valami, vagy elmész a gymbe, hanem ez az oktatásom. hogyha kínaiul akartam tanulni, akkor az is tök drága volt. Hangulóta akarsz. És tanultál kínaiul? Tanultam, aha. Igen. valami lett ebből? Ö Tudok rendelni kaját, meg piát, igen. Klasszikus. Meg a gyártósorom, meg tudom mondani, hogy cseréljék ki az aksit, meg ilyeneket. Kicsit szelektív lett aztán a szókincsem, de most már sokat fejl, felejtettem. Piát, hú, ragadjunk már meg itt egy pillanatra. mindenki. este van. A végre. Nem is csillog a szemem áll, egy kicsit sem. Van a kínaiak, kínaiaknak rendes sörük? Mm, a kettő nagy van, ugye a Tao, a másik, meg a Buawei, ami az amerikai Budweiser. De a Qingtao, az nem rossz. Azt hiszem a németek építették hogy gyárat még, a, még az 1900-esek elején, azóta biztosan modernizáltak hármat rajta. Igen, meg ott nagyon gyakran terjedt az, hogy ott kinyitják és újra töltik. Úgyhogy volt ilyen időszak, amikor nem volt székszörőet rendelni, de most aztán már ezeket így rendben van. És a kézműves sor az betört már? Még amikor kim voltam, akkor nem. De nem tudom, mennyire fog egyébként. Tudod, az azt láttam, hogy például a viszkikből a legjobbat iszák akkor. A borok, akkor a francia borokat. Én is vittem ki, tokait, és aztán összöntötték a a zöldtával. Azért esitt a zöldtával. Tehát, hogy és akkor megkérdezték, hogy mennyibe került egyébként a Tokaj. Tehát, hogy más így a, a náluk a mérvadó, hogy minél drágább legyen, meg minél... Igen. Alapvetően a kínaiaknak van pénze. Uh -huh. Azt pont most nemrég szembesülhetünk egy podcastban a, a, a, azzal a hosszú rázata, hogy a kínaiaknak nagyon sok pénze van. Tehát ahhoz képest, ahogy mi itt Európában élünk, rohad gazdagok. Igen. Az utolsó munkás is rohadt gazdag. És nagyon sokat is tesz félre azért, mert hogy a gyerekét tanítathassa igen. Mert hogy jó viszkiti kitiasson. Igen, igen, igen. Örület. Nagyon más lesz. Tényleg is azt mondtad az előbb, hogy, hogy Shenzhen nagyon sokat változott 2012 és most között, de azt végül is nem mondtad le, hogy hogyan változott. Uh -huh. építészeti például. Ja, hogy kinézetre, tehát hogy modernizálódott Aha, a város. Tehát, hogy igazán én volna egy nagyon modern város, ahol én voltam, uh -huh. akkor még tényleg eléggé utcagyerekként gyerekként éreztük magunkat, meg rengeteget kajáltunk kint, a, pont a belváros közepén, és most visszamentem, és itt teljesen így, de ilyen modern. Uh -huh. Ez azért nagyon kemény, mert Sengen leve nem egy, nem egy régi város. Tehát, Igen. 80 sok elején határozták el, hogy ezt a három darab halásztalrébra kell, és itt lesz egy város. Igen. Igen, igen, úgyhogy nagyon, de a is nagyon sokat fejlődött, én kiventem az első nap, és akkor egy hónapra megnyílt egy pláza akkor a metrót átadták, nem tudom, három hónap múlva, akkor uh -huh. újra felúzták az aszfaltot, akkor megint visszamentem, akkor már lehetett a boltokba, olyan boltok voltak, ahol nem, kell, nem is volt személyzet, Tudtál venni elvenni dolgokat, hogy telefonnál. És társadalmilag nagyon más, akár úgy is, hogy, a, hogy mondjuk te de de nagyon három különböző pontján éltél a világnak, viszonylag huzamosabban. És ugye ez nagyon más, vagy, vagy mindenhol tudtál lenni egy saját magad szabályai szerint való polgár? Uh -huh. Én mindenhol nagyon szerettem lenni. Tehát Kínálma is nagyon jól éreztem magam. Aha, és de hogy ott, amikor interakcióba kerülsz az, a, a, a lokális világgal, akkor az, az máshogy működik, mint adott esetben New Yorkban, vagy nem? De azért más, igen, igen. Mondjuk azt, hogy nem tudok kínően beszélni, ezért az eléggé limitálja a lehetőségeket. Én legyen. És akkor angolul, angolul rendelsz? Ö, nem, kínaiul. Vagy, vagy a wechat van egy ilyen beépített fordító része. Úgyhogy nagyon sokat lehet beszélgetni. És úgy lehet is beszélgetni? Aha, igen, igen, igen. De egyébként most egy hallgatónk mondta pont egy pár hete, hogy, hogy neki a nagyszülei beszélgettek így a kanadai rokonsággal, Rendesen megbeszélték 56-ot, meg megbeszélték a, az isonzói csatát a Google, Trans Google Translate-tel, Transl igen. Igen, igen, igen. igen. ez teljesen jó. Hát nyilván azért ö, ott is megtaláltam azt a közönséget Kínában, aki, akikkel úgy tök jól voltam. De hogy akkor voltak ezek szent kínai haverjaid, vagy kínai uh -huh. emberi kapcsolataid? Igen, igen, meg voltak, a, akik most éppen ott élnek, már nem tudom, gyártanak, meg ilyenek. Ez tűnik a logikusabbnak, hogy oda előbb oda talál az ember európaiként, mint a kínaiakhoz. Igen, igen, igen, és aztán én lementem egy box terembe. Aha, <gül> úgy, ez volt a A box -hoz. az ilyen szempontból nekem az tökre egy, egy sok, szokássá vált végül is, hogy akkor edzek rendszeresen heti Aha. háromszor, vagy nem tudom, többször is. És akkor Kínába kerestem egy ilyen edzőtermet, uh, box termet, és akkor oda lejártam. Melyik országban jött neked a, a box? Az még itt Magyarországon? Magyar? Aha, igen, igen. És uh, hol, hogy fogadták? Tehát úgy értem, hogy New illetve Kínában. Aha, nem New Yorkban, csak csak box voltam, amikor gyakromtozok most is New és akkor szoktam menni. Uh -huh. És ez nyilván most már tök jó, mert, mert van egy tapasztalatom. De Magyarországon, hú, meg rá, első, azért nekem egy nagyon hosszú folyamat van, mert én nagyon sokat úztam, és aztán, tudom, volt egy balesetem, tört a vállam, és a box volt az első, ami igazán, a joga a box volt az első, amit igazán úgy Ugye elkezdtem űzni. Uh -huh. És úgy érzem, hogy ez az úszás teljesen más mozgáskultúra, sokkal inkább monotonitás, mert minden a boxra pedig egy, egy ilyen játékosságot kell felvenni, meg egy nagyon nagy lazasságot. És ez nekem még mind a mai napig szerintem úgy érzem, hogy, hogy nekem nem, nem, nem annyira megy ez. Uh -huh. A játékosság, érdekes. Megy a tánc, nem is tudom, játékosság, vagy táncnak nevezni. Mind a kettő. Uh -huh. rá és mit mondtak neked, amikor besétáltál uh, Shenzhenben egy, egy box-terembe, hogy uh -huh. szevasztok, jöttem ütni? Először is odaült egy lány, aki tudott angolul, és akkor az edzővel így összebarátkoztatott, és akkor szépen lefolytatta, én szeretnék edzeni. És aztán nagyon jó fél voltak, így néztek, de ahogy mondtam, volt egy kis tapasztalatom, hogy elég hamar befogadtak. De ott egy, egy duli lány volt, vagy egy-két, vagy kevesebb lány volt? Vagy volt egy-két lány, aha, meg voltak uh -huh. fiatalabb lányok is, meg is gyerekek, úgyhogy. Uh -huh. Úgyhogy azért vegyes volt. nem volt fura, hogy ide jött a fehér asszony, és... Hát de az volt fura, hogy fehér asszony jött, igen. Aha. És szerintem az nagyon furán volt. De meg ráállásul, amikor beálltam a tornosorba, akkor mindig én álltam legalább. <gül> <gül> Úgyhogy szerintem az, az, az még furá volt. Ja, de úgy a, a fiúk előtt is? Aha, igen. Ó, oh, értem. Igen. Igen, értem. Jó, figyelj csak. És a, azt akarom még megtudni, hogy... Ó, de iskolásan fog ezt hangzani, mert megpróbálom átfogalmazni. Szóval, hogyha akár a nocsot nézzük, akkor tíz év múlva a nocs az már egy... Az, mi a... Tehát egyrészt ki a tulajdonosa? Van-e még egyáltalán? És hogyha igen, akkor mivel foglalkozik? A nocsnak a tulajdonosa? Ketten vagyunk a tulajok. De hogy szerinted tíz év múlva is ja, te vagy eladjátok, vagy Aha. már az más fog érdekelni addigra? A... Én most nagyon megtaláltam. Tehát ez azáltal, az hogy most a joga, tehát az, hogy volt egy kis fókuszváltás, meg az, hogy most így inkább ez a piacbevezetés így teljesen más töreten kell uh, fejlődjek, meg, meg gondolkodjak. Nekem ez így nagyon-nagyon jó, uh -huh. hogy, hogy nem csak te nyákot kell forrasszak, meg nem csak ezt úgy kell, hanem hogy nagyon sokat add egyelőre ez a projekt, úgyhogy én nagyon élvezem. Meg ugye ez, igen. Egyébként tényleg ezzel egy kicsit ha közelebb kerültél a hagyományos szerep vagy a hagyományos szerepekhez is akár. Uh -huh. Nem? Tehát a nyákforrasztó csaj az olyan szokatlan, vagy az uh -huh. ritkább. Uh -huh. A jóga, a, a startupos csaj meg nem olyan szokatlan. Igen, igen. Ez egyébként egy vietlánybeesés, de... Hát világos, de hogy most a plusz <gül> a percepcióját próbálom megfejteni. Uh -huh. És egyébként ezt bármilyen módon visszajelezte neked a világ? Ö... Na, édes lányom, végre most már nem ezzel Aha. a hülyeséggel foglalkozol. Nem, nem, még nem találkoztam, nem, nem. nem, nem. Aha. Igen. De nekem sose volt így az életem, vagy legalábbis valamilyen úgy érzem, hogy nem voltak az, hogy az azért mennám, vagyok így. De inkább pozitív volt így a legtöbb. Aha. De hát alapvetően is tegyen, alapvetően belső kontrollos ember, vagy nem? Tehát akinek Kevésbé a külvilág visszajelzése a fontos, mint Igen, mint igen, igen. És viszonylag a hamar névésen. megtáltam. Kínában is tökre elfogadták, hogy, hogy, hogy önnőként ott vagyok. Uh -huh. Ugye ez egy hierarchikus rendszer, de nekem azt nagyon tetszett, hogy, hogy hétvégén is aztán megengedték, hogy mennek a gyárba. És akkor ott a, a helyi gyártósoron álltam, és segítettem őket. Tényleg. Aha. És egy ilyen nagyon jó kapcsolat alakult ki az otthoniekkal. Nekem az, az, az tetszett, hogy hogy ezért nagyon sokat kell specifikálni, és ugye a specifikáció az, ami megmondja, hogy milyen lesz a végtermének a minősége. Mm -hmm. És így, ugye, mert aztán, ha valamit nem észlel, akkor az báli össze lehet ragasztani. És, de megtanulták, a, mint mondtam, nagyon sokat, hogy van egy ilyen esztétikai érzésem, és akkor a végén már ők jöttek oda, és kérdeztek meg, hogy, hogy szerintük ez nem szép, és hogy ez. <gül> wow. igen, hogy ezzel mit csináljanak. Tehát, mm. hogy. Ez egy, nekem uh -huh. tökre meglepő volt, hogy, uh -huh. hogy ezt így uh, Akkor ezek szerint az, hogy volt voltál, az, az oké okay mindenkinek. Uh, viszont a két kínai városban eltérő dolog volt fehérnek lenni? Mm. Nem, szerintem nem. De mindig is megnéznek. Mondjuk most már szerintem Shenzhen sokkal több a fehér, mint 5 éve, hat éve, uh -huh. hét éve, úgyhogy uh -huh. valószínűleg kevésbé. Uh -huh. Igen. Na jó, de akkor, hogy zárásként tényleg csak azt akarnám megfejteni, hogy tíz év múlva akkor te valószínűleg valahogy ugyanitt vagy a, a nem tudom, fitness biznisz környékén, de vajon a, a notch az, az egy nagy uh -huh. lesz, uh -huh. vagy egy... Hát én bízom benne, abszolút. Tehát te azt Még szeretnéd, igen. nem egy exitre vágysz, amikor uh -huh. valaki kifizet jó zsíros uh -huh. pénzt kapsz az adidasztól? Szerintem én, én nagyon látom benne a fantáziát, meg, meg azért szeretném meg igen, abszolút. És akkor nem is fogadnál el egy ilyen ajánlatot? Hát lehet, hogy képzelni akkor összeget, vagy itten. <gül> Játszunk egy pillanatra csak ezzel, hogy jön egy olyan ajánlat, hogy ez, amit már el tudsz képzelni, akkor azzal a pénzzel hova mennél tovább? Vagy tegyük fel azt, hogy hirtelennyit napról valami miatt. Nem tudom. Igen, tegyük. <gül> Én, engem az első régő az nagyon vonz. Tehát, hogy akár voltam most japán, az is nagyon tetszett meg ez a Szingapúr része. Uh -huh. New York is tökre jó, csak pont az át, hogy ilyen terméktervezés, meg mm, miatt szerintem nekem ez az ázsiai régió, az, az jobban fekszik, mert is csak valami a gyártás az ott van, mert ennek a központja. Aha. Úgyhogy engem ez az ázsiai régió még nagyon vonz, így izgat. És továbbra is valami valamilyen creation körül képzelnéd el magad? Uh -huh. Van egy csomó pénzed, lelépési pénzt kaptál, uh -huh. akkor most maradjunk az az adidasnál, uh -huh. és ott vagy Ázsiában, és akkor neki nekiállnál valamit gyártani? Igen, igen, igen. Vagy építeni vállalkozást. Épp. Igen, vagy? igen, igen, mindenképpen ez a, ah. hát a vállalkozói szellem valószínűleg az. Uh -huh. igen. Elfogyott az időnk, úgyhogy... De és a végére is értünk a történetnek, uh -huh. pont megérkeztünk a jövőbe, ahova mindig is terveztük. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönjük. Uh -huh. Én, is köszönjük. köszönjük. Én is köszönöm. Hajrá. köszönöm. Hello. Uh -huh. Hello, sziasztok.